Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio. Det här hände när jag gick i ettan i gymnasiet. En kväll hade min mamma och hennes kille gått ut. De skulle på en middag eller en konsert eller någonting, jag minns inte riktigt. Jag hade stannat hemma för jag var tvungen att bli färdig med en uppsats som skulle lämnas in dagen efter- Ja, jag är en sån som skjuter upp allt skolarbete till sista sekunden, jag vet. I alla fall, jag satt hela kvällen och jobbade vid mitt skrivbord. För att ge en liten bild av hur mitt rum såg ut så låg mitt skrivbord mot väggen bredvid ett litet fönster. När man sitter vid mitt skrivbord så har man ryggen mot hallen. När jag gjorde de här läxorna så brukade jag på mig ett par ljudisolerade hörlurar som jag fått i födelsedagspresent. De gör att man inte störs av gatuljud utanför. Mina föräldrar åkte hemifrån vid sex och under hela tiden de var borta satt jag och jobbade med hög musik på i hörlurarna. Då och då tog jag en minipaus för att titta ut genom fönstret, vila ögonen på hellregnet och åskovädret utanför. Men jag lämnade aldrig skrivbordet på hela den kvällen. Mamma och hennes kille kom tillbaka vid elva tiden. Av en slump hade jag tagit av mig hörlurarna bara några minuter dessförinnan. Så när de kom hem så hörde jag tydligt hur de öppnade garagedörrarna och kom in i hallen och tog av sig skorna och sådär. Men sen blev det tyst. Och några sekunder senare så skrek mamma på mig. Adrian, vad i hela världen har hänt här? Jag förstod inte vad hon pratade om men jag for upp ifrån skrivbordet och rusade ut utan att se mig om genom hallen som leder från mitt rum till vardagsrummet där stod mamma och såg vansinnig ut. Hon pekade på vardagsrumsmattan. «Vad har du gjort? Har du haft kompisar här?» Jag följde hennes pekande finger ner på mattan och den var totalt förstörd. Helt täckt av leriga fotavtryck. Jag försökte desperat förklara att jag inte hade någon aning om vem som hade lämnat alla fotavtrycken där. Att jag har suttit hela kvällen med näsan i skolböckerna. Jag såg hennes ansiktsuttryck övergå från vrede till förvirring och till slut till skräck. Vi förstod att någon måste ha tagit sig in i huset. Stressade började vi undersöka fotspåren och så insåg vi att de kom ifrån bakdörren. Vi brukade inte låsa den så ofta. Sen insåg vi någonting annat. Fotspåren började vid bakdörren, men de ledde aldrig tillbaka dit. Plötsligt hör vi någonting braka genom huset. På bara någon sekund slits ytterdörren upp och sen slängs den igen med en hög smäll. Vi rusade in i garaget och låste dörren efter oss. Mamma tog upp sin mobiltelefon, slog ett nummer och började skrika efter polisen. Snälla kom fort! Någon har brutit sig in i vårt hus! Efter vad som kändes som timmar kom polisen till slut. och En konstapel stod och försökte lugna oss samtidigt som hans partner letade genom huset rum för rum. Till slut fick vi höra att det var lugnt, att det inte fanns någon i huset. Sen ställde en av poliserna en fråga. Hon undrade vem av oss som hade sovrummet längst in i hallen till vänster. Mamma och hennes kille tittade på mig och jag säger att det är mitt. Hon ber oss följa med dit. Vi ser snabbt hur fotspåren leder från bakdörren in i vardagsrummet- och sen vidare in i hallen, in i mammas sovrum, ut igen- och sen vidare mot mitt rum de stannade upp vid dörren till mitt rum polisen pekade på min sovrumsdörr som jag hade lämnat på glänt hela kvällen på den hade någon skrivit med svart bläckpenna 20.47 jag ser dig 20.53 du glömde låsa bakdörren 20.59 du verkar upptagen 21.24 Vänd dig om 21.47 Titta på mig 22.15 Titta på mig 22.37 Titta på mig 22.49 Titta på mig I nästan två timmar stod någon i dörren in till mitt rum och tittade på mig Än i denna dag ryser jag vid tanken på vad som hade kunnat hända Om jag hade vänt mig om Jag heter Jack Werner och du lyssnar på Creepypodden. Det här var en historia som signaturen That Red Guy skrev i sajten Jezebels kommentarsfält i oktober 2014. På måndag kommer Creepypodden tillbaka och då med en julspecial. Nu vill vi fråga er lyssnare, har ni någonsin varit med om någonting märkligt eller skrämmande i juletid? I så fall skicka in er berättelse till creepypodden at Sverigesradio.se eller till vår Facebook-sida. Sök efter Creepypodden.